Hatodik fejezet. Miklós pápa meghalt, míg ők a hosszú utat megjárták. A bíborosok egy spanyol főpapot választottak pápául Borgia Alfonz nevűt, aki harmadik Kalixtus néven foglalta el Jézus trónját. Spanyol eredet lévén, vérében hordta a szalacénok ellen való küzdelem ösztönét. Meg is esküdött ünnepélyesen, hogy addig nem nyugszik, míg a keresztény világot a török fenyegető veszedelmétől meg nem szabadítja. Hogy más országokba kit küldjön, az gondot okozhatott az új pápának, de Magyarországgal nem kellett törődnie. Kapiszán János pap Magyarországra költözött. Hunyadiak Budán voltak, mikor közelettének híre jött. A főkapitány különösképpen örvendett a híres pap jöttén, végre tudott valakit, akiben hathatós támogatót talál a török hadjárathoz, s akiben megbízhatik. Levelet írt hozzá áhítatosan boldogat és ünneplőt. A levelet Mátyás fogalmazta, aki maga is alig várta, hogy megláthassa a csodálatos szerzetest. Hunyadiné is készült megismerésére. Neki még külön céljai is voltak a pappal. Hunyadvár környéke tele volt olyan jobbágyokkal, akik a keleti egyházhoz pártoltak. Ezeket akarta János pap segítségével az igaz hitre visszatéríteni. Meg is érkezett a híres barát egy szép tavaszi napon Budára. Nem volt kísérete, nem volt úti Csak úgy jött másodmagával Rázói szekéren, mint Isten akármelyik más koldoló szolgálja. Egy középkorú másik barát kísérte, olasz az is, neve Gabriele da Verona. Közönséges szörcsuhát hordtak mind a ketten, lábokon fata a púcsarut. De olyan hírnév jött előttük fullajtárként, hogy a parasság akár az útsarában is térdre borult, amerre jöttek. Mert csodatévőnek mondták az öreg barátot, Eseteket mondogattak róla, mikor betegeket a buzgón imádkoztak, meggyógyított, és ha megígérte valakinek, hogy imádsággal közben jár érette Istennél, annak legtitkosabb óhajtása biztont teljesült. Budai házában családjával együtt otthon volt Hunyadi János, mikor kapisztrán első látogatását fogadta. Apa, anya és a két fiú letérdeltek a kapu aljában. A belépő öreg mind a négyet megáldotta. Egyenként fejökre tette a kezét, Latinul áldás felettük, felettök, s azok mind a négyen kezet csókoltak neki. Álljatok fel, kedves gyermekeim, mondta nekik Latinul. Más nyelven, mint olaszul és Latinul nem is igen tudott, legfeljebb néhány német és cseh rá, mi alatt a török ellen lázító útját járta az országokon keresztül. A főkapitánynak nehezére esett a latin társalgás, ezért Mátyás vette át a tolmás szerepét, mikor feljebb mentek a vendéggel társalkodni a termekbe. De Mátyásnak sem volt könnyű ezúttal a feladat. Az öreg pap meghökkentő hatása volt reá. Hangja, ha csendesen beszélt, Mélyen, lágyan dörgő basszus volt, mint valami föld alatti folyam kellemes moraja. Behízelgő hang volt ilyenkor, szívesen hallgatott regőséhez hasonló. De ha csak kissé is megemelte hangját, a hallgató ennek a hatalmas dörgésnek erejétől visszakapta a fejét. Ez a falakat remektető hang egyszerre annak a gondolatát keltette Mátyásban, hogy ilyen lehetett a trójai háborús sztentorának homéroszi hangja. Mintha Jézus a maga egy házának megmentésére külön hadiharsonál alkotta volna ezt az embert. Néha nem is lehetett szavai értelmére ügyelni, maga ez a hihetetlen hang annyira lekötötte a figyelmet színével, dörgésével, bibliai erejével. És a szeme. Világos kék tekintet volt ez, tiszta, mint a tengerszem, valóságos gyermeki egyszerűségű. Mégis olyan megdöbbentően átható, hogy aki Isten szolgáját nem ismerte volna az öreg minoritában, akár vajákos boszorkánysággal vádolhatta volna. Csak egy szó illet erre a tekintetre, ember fölötti. Valami megszállottság volt benne, valami babonáson bénító. Mátyás nem is bírta ki, mikor ez a tekintet először rászegeződött. Egész lényében megrendülve sütötte földre a maga tekintetét. De erre stelte lelke gyengeségét önmaga előtt, és keményen feltette magában, hogy mikor a barát megint ránéz, ő ezt a nézést állni fogja emberül. És állta is, bár úgy érezte, hogy a velőkig ható rejtelmes pártól valami hűvösödős csapja meg a szívét. A beszélgetés a török ellen vívandó keresztes háborúról szólott. Hunyadi János elmondta, hogy ő a maga részéről felkészült, és hosszú évek tanulságai alapján másban, mint önmagában nem is bizakodik. A keresztény fejedelmek önző módon marakodnak, Kiki ki mással akarja kezzetni kabzsiságában az áldozatot, a birodalmi gyűléseken valamennyi nagy hangon kezdi és aranyhegyeket ígér, de rögtön függővé teszi segítségét attól, hogy mit ad a másik. Így aztán Európa minden nációi közt mindig a magyarra marad a vérrel való áldozat. Mátyás szolgalmasan fordította apja magyar mondatait latinra. Az öreg barát tekintete sokszor rajta feledkezett, és nem egyszer meglátszott, hogy kapisztrán nem a fordítást figyeli, hanem a fordítót. Egyébként válaszul elmondta, merre járt és mit tapasztalt. Ha minden jól megy, gyorse király ad tízezer embert, a pápa húsz ezret, Alfonz király tízezret, Burgundi Fülöp húszezret, 5. László húszezret, a kis olasz államok együtt tízezret. És így tovább. Mivel Hunyadi János a maga személyes költségén vállalja tízezer ember kiállítását, mint Európa egyik leggazdagabb földbirtokosa, nem is túl vérmes reménység százezer emberre számítani. Mondjad néki, szólt Hunyadi, hogy százezervel Európát szabadítani, de még az Szentföldöt hátrahódítani magamot elkötelezöm. Mátyás lelkesen fordította a választ. Kapisztán aztán elmondta, hogy egy egész esztendőt izgatásra, országjárásra, a lelkek felrázására akar számni, s mikor a hadjárat ideje elérkezik, ott akar lenni a harcoló katonák közt a tűzben. Akkor mint együtt leszünk, mondta gyorsan Mátyás ezúttal a saját nevében. A magyar belső politikára terelődött a szó ekkor de Hunyadi János egyszerre szűkszavú lett és kedvetlen. Kurtán elmondta, hogy László király közelebbről Budára fog költözni, az uralkodást az ország fölött maga veszi át, s ezzel az országos főkapitány hivatalának szüksége megszűnik, ő nem marad egyéb, mint katona, aki a besztercei grófságnak és egyéb javainak igazgatásával foglalkozik majd, ha nem lesz hadban. Általában nem igen látható előre, hogyha 5. László Budára teszi át a székhelyét, ez milyen eltolódásokat fog okozni a magyar közjogi életben. A rendek éppen erről tanácskozni szándékoznak a győri összejövetelkor. Kérdezd meg apádat, szólt a barát, hogy ő jelen lesz é, mert Ulrich gróf ott lesz. És áthatóan pillantott a főkapitányra. Az által a pillantást, mint előbb a fia. És fiához szólva a barátra nézett. Mondd az papnak, hogy ha ő oda megyen, én nem különben. Mert általa az Jézus vagyon vélem, senkitől nem félhetök. Kapisztrán komolyan bólintott, ott lesz ő is. Majd Szilágyi Mihályról kérdezősködött, akitől levelet kapott volt, a Nándorfehérvári kapitány arra kéri őt, hogy gyűjtsön pénzt a magyar urak közt, mert azon a vidéken minden keresztény templom elpusztult. Mikor aztán eltávoztak a szent vendégek, Mátyás elkemélyéig felkavartnak érezte magát. Soha eddigi életében emberi ilyen hatást még nem gyakorolt rá. Aznap éjszaka sokáig nem jött álom a szemére, pedig mag egészséges szervezete kitűnő álommal dicsekedhetett. Ahogy a vánkosra letette fejét, már aludt. De ma nem. Élénk és izgatott ébrenlétet érzett, sőt szinte félt attól, hogy elalszik, oly érdekes volt erre a bámulatos emberre még visszagondolnia. Így volt János pappal az egész család. Az első látogatástól kezdve minden nap keresték egymás társaságát. S mikor még közelebb jutottak egymáshoz egymás barátságában, minden nap új megdöbbenéssel jöttek rá a csodálatos pap egyre titkozatosabb voltára. Kapisztrán papban valami bűbájos látnoki tehetség lakott. Mátyásnak minduntalan le kellett győznie magában a gondolatot, hogy ez a tehetség a boszorkánsághoz hasonló. A pap arra volt képes például, hogy imádkozott, behúnyta a szemét, néhány pillanatig mozdulatlan maradt, majd így szólt, Kis lovas csapat közeledik egyházi emberrel, de nagyobb rangúval. Még ma itt lesz. Estére megjött Benedek, a zágrábi püspök. Györre igyekezett, de nagyon betegnek érezte magát, és meg akarta kísérelni a budai források vizét, amelynek némelyek különös gyógyító erőt tulajdonítottak. Egy más esetben hirtelen megállott, mikor az egyik íródeák elment mellette. Visszahívta és megáldotta, különben nem szólt neki semmit. Csak mikor kiment a fiatal ember, akkor mondta. Ez az ifjú már nem él. Csodálkoztak rajta és nem értették. A kancellista aznap éjjel valami ismeretlen görcsöt kapott, vérhányt, és reggelre meghalt. A pap csodálatos hatás gyakorolt most már mátyásra. Hátborzongató volt, és mélységesen megnyugtató egyszerre. Hinni kellett benne, mint egy szentben, akit már élő éveiben kanonizálni lehetne. Hunyadiné minden nap meggyónt neki, s mikor elérkezett a napja, sírva fakadt. Pedig nem sokan látták sírni világ életében. Hunyadiné lement Hunyadra, férje és fiaja két pappal elmentek a győri tanácsülésre. Ulri grófot csak ugyan ott találták. Nyájas mosolyal köszöntötte a hunyadiakat, mikor az utcán már az első napon szemközt jött velük. Még meg is állott. Igen jó kedvűnek látszott. Ne menjetek tovább, János gróf! Mondanék neked és fiaidnak valamit. Én a királlyal be fogok jönni az országba. Gondoljátok meg, nem volna jó összebékülnünk. Veled nem lehet összebékülni! Felelte Hunyadi. Mert minden kötést megszegsz. Láthatod most is, hogy én és fiaim erősen fogjuk kardjainkat. Ne légy bolond János! Nevetett Úrik. Hiszen hárman vagytok, és én egymagam. De én kitaláltam már, hogyan hihetünk egymás szavának? Hogyan? Úgy, hogy ez a Mátyás fiú elveszi feleségül a leányomat. Ahogy régóta tervezgetjük, és leányom természetesen Vajdahunyadra költözik. Mátyás azonban felköltözik Budára az udvarhoz, illő is, hogy kamarási rangot kapjon. Látod, János, ez igen bölcs dolog lesz. Én nem törhetek fiad romlására az udvarnál, mert leányom ott lesz a ti szerető kezeitek közt Vajdahunyadon. S hogy ti igen fogjátok őt szeretni, abban én biztos leszek, mert Mátyás viszont ott lesz mellettem az udvarnál. Mátyás ránézett úri grófra. Szóval, túl szokat cserél a két család? A lényeget mondtad, Magnifice, de csúf szavakkal fejezed ki magad. Majd az udvarnál megtanulod a simább beszédet. Hát tárgyalhatunk erről, János? Tárgyalni mindenről lehet. Majd izenek. Elbúcsúztak a Győri utcán, és már délután megtörtént az első beszélgetés Ulrich gróf és a főkapitány között. Ettől kezdve minden nap találkoztak, és hosszú árkusokra nyúltak már a pontok, amelyeket megbeszéltek. A tanácsüléssel nem sokat gondolt egyik is. Hatalmasabbak voltak ők egyenként, mint a tanácsülés urai. Hunyadi László apja helyett is elment minden nap. Mátyás azonban csak egyszer-kétszer hallgatta a vitákat. Semmi érdekeseket nem talált bennük. Inkább csak az urakat firtatta, hogy ki kicsoda. Sokakat ismert már közülök, mert jártak atya várában, de sokakat először látott. Már ismerte királyt, aki ide is eljött, valamint a nádort, Lászlót, nagy nagytestű, öblös hangú, mindig rossz kedvű urat. Hunyadi László ennek a lányával járt jegyben. Mikor a győri tanácsülés szétoszlott, a tárgyalófelek még nem készültek el az anyaggal. De már csak részletkérdések voltak hátra. Elfben megállapodtak, barátsági szerződést kötnek, ennek megtartását esküvel fogadják, és aki bármelyik pontot megszegné, azt esküszegőnek tekintik, s az egyház ítéletére bízzák. Több ízben összejöttek még Budán is, még valamennyi részletkérdésben egyetértettek. Közben Hunyadiné Budára érkezett, és Ulri Gróf is felhozott a családját Cilli várából. Mátyás, mint vőlegény, díszes lovas kísérettel ment arája elé a határba. Az esküvőt akkor tartották meg, mikor a két apa aláírta az egyességet, és mind a ketten letették rá az esküt. Nagyobb fény és pumpa nélkül folyt le az egész, a két család az igazi lakodalmat közakarattal akkorra halasztotta, mikor majd a fiatalasszony eléri a tizenhetedik esztendőt, s a fiatalházas pár közös otthonba költözik. Kapisztrán adta őket össze, ők egymás mellett érdeltek az oltár előtt, és teljes idegenségük mind a kettőt annyira zavarta, hogy resteltek egymásra tekinteni. Hunyadiné azonnal az esküvő után levitte Vajda Hunyad várába 14 éves menyét, aki fuldoklózokogással búcsúzott anyjától. Mátyás a városon túlra kísérte feleségét. Ott ő is elbúcsúzott. A hintó elindult, Ulrichnél sírval a endőjét, mielatt kocsiába szállott, a férfiak mentek vissza a lovaikhoz. Elől haladtak Ulri gróf és Hunyadi János, aztán Kapisztrán következett a két hunyadi fiúval. László azonnal a szerzetes jobbjára lépett, hogy Mátyást a másik oldalra engedje. De ekkor különös dolog történt. Kapisztrán megállt, beunyta a szemét, egy darabig mozdulatlanul állott, majd így szólt. Cseréljetek helyet, fiaim! A két fiú meglepetve engedelmeskedett. László megszólalt mégis. Szent Atyám, mi az oka ennek? Én vagyok az idősebb. Kapisztrán fejét rázta. Mereven egy pontra nézett maga elé, és egyik fiúra sem. Tőled már nem sokat akar az úr, de öcsét fején nagy fényességet látok. Az előttük menők visszafordultak, hogy ezek miért álltak meg. Mi az? kérdezte Úrig gróf de nem kapván választ, vállat vont és ment tovább.